Люцесінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Даши затягнувся сигаретою, на мить вихопив із темряви своє замислене обличчя. «Здається, темна битва може справді багато чого нас навчити». Саме так. з що п'ять кораблів зоролютів Землі не були різними космічними цивілізаціями. Це були п'ять однакових цивілізацій, складених із представників одного людського виду, які не мали між собою відмінностей. А попри це, коли постало питання виживання, ланцюг-підозор все одно з'явився. За умов встановлення контакту між реальними цивілізаціями Всесвіту, біологічні відмінності між різними расами можуть досягти типу чи навіть класу, а культурні відмінності ще більш незбагненні. І перебування на справді значній відстані спровокує генерування майже незнищенного ланцюга-підозор. Примітка Сучасна таксономія поділяє всі живі істоти на домени, царства, типи, класи, ряди, надродини, родини, підродини, роди і види. Всі людські раси належать до одного і того самого виду – Homo sapiens. Якщо брати до уваги теоретичну можливість існування життя на основі селіцію, різниця між іншопланетними расами може сягати рівня царства. Тобто байдуже буде контактер доброзвічливцем чи ворогом. Результат виявиться незмінним. Так, і це найважливіша характеристика ланцюга-підозр. Він не має нічого спільного ані з соціальним устроєм, ані з моральними цінностями самої цивілізації. Потрапивши в тенети ланцюга-підозр, кожна цивілізація перетворюється на просту точку на своєму кінці ланки, і незалежно від початкової доброзичливості чи ворожості на виході, вони всі стануть однаковими. Але якщо ти набагато слабший, то не становиш для мене загрози. Тоді я можу продовжувати спілкування з тобою. Ні, і ось чому. Вводимо друге важливе поняття – технологічний вибух. Щодо цього я також не отримав детального пояснення, але дійти його суті самотужки виявилося легше, ніж з ланцюгами підозр. Людська цивілізація налічує п'ять тисячоліть, а життя на Землі існує вже мільярди років. Натомість розвиток сучасних технологій припав лише на короткий відтинок останнього трьохсотліття. У масштабі Всесвіту це не розвиток, а вибух. Можливість технологічного стрибка, закладена в кожній цивілізації, під дією відповідного внутрішнього або зовнішнього чинника, стається вибух у розвитку. На Землі це зайняло 300 років, але немає жодних підстав вважати, що людство – найшвидше у всьому всесвіті цивілізація. Технологічний вибух деньгде може статися за ще менший проміжок часу. Я славшись за тебе, але після отримання звістки про твоє існування, між нами виникає ланцюг-підозр. Упродовж наступних років, у моїй цивілізації може статися технологічний вибух, і я набагато випереджу тебе в розвитку. Пам'ятай, що за віковою шкалою Всесвіту кілька сотень років все одно що пальцем поворухнути. І цілком можливо, що моє знання про існування твоєї цивілізації виявиться тим тригером, який запустить процес технологічного вибуху вже в моїй цивілізації. Тому навіть якщо виявиться, що моя цивілізація ще тільки в колисці чи на самому початку розвитку, я все одно становитиму велику небезпеку для твого існування. Шіцян кілька секунд дивився на далекий вогник сигарети лодзи, потім перевів погляд на свій недопалок. Тоді я ліпше мовчатиму. Думаєш, спрацює? Вони обидва зробили позатяжці, і вогники по черзі вихопили з темряви обличчя двох замислених богів цього так просто влаштованого Всесвіту. Ні, не спрацює, відповів шицян. Якщо я сильніший за тебе то раз я зміг тебе знайти, ти теж одного разу виявиш факт мого існування. А це призведе до експансивного зростання ланцюга підозр. Якщо ж ти слабший за мене, то в будь-який момент у тебе може статися технологічний вибух. І це знову ж таки повертає нас до попередньої ситуації. Резюмую. І розголосити факт свого існування і дозволити вам розвиватися однаково небезпечно для мене, бо це порушує першу аксіому. Даши, ти таки справді найбільш тверезо мислиш споміж усіх, з ким я мав справу. Я поки що встигаю за твоїми думками, але ж це тільки початок. Тривалий час Лодзи мовчав, раз по раз прикладаючись до сигарети, яка освітлювала його обличчя. Ні, Даши, це не початок. Ми вже отримали всі відповіді. Відповіді? Ми ж нічого ще не з'ясували. Де обіцяна повна картина цивілізації Всесвіту? Потім, як ти дізнаєшся про моє існування, налагодження контакту і мовчання тобі не допоможуть. Тобі залишиться єдине. У тиші згасли обидва недопалки. Кінець нічний вітерець розтанув без сліду, але стих перемішати у темряві нічне небо і пустелю до липкої консистенції розігрітого асфальту. Нарешті Шицян виплюнув у цю темряву. Чорт забирай! Екстраполюй свій висновок на сотні мільйонів цивілізацій серед сотень мільярдів зірок у Всесвіті і отримаєш бажану повну картину. Відповів Лодзи. Якось надто похмуро і лиховісно. У Всесвіт насправді темне місце. Лодзи витягнув руку вперед ніби пробуючи довколишній оксамитовий морок на дотик. Всесвіт – мов темний ліс, де кожна цивілізація – озброєний до зубів мисливець. Він, корить кума, привид, скрадається лісовими хащами, відхиляє гілки, що трапляються на шляху. Він ретельно планує кожен наступний крок, аби не виказати своєї присутності кряскутом сушняку під ногами. Навіть дихає через раз. Він мусить бути обачним, тому що в лісі повно інших мисливців які так само скрадаються зовсім близько. І якщо він знаходить будь-яку іншу форму життя – чи одного мисливця, ангела чи диявола, рожевощоки немовля, чи скотюрбленого старого, фею чи напівбога, йому залишається одне – першому відкрити вогонь. Усі інші в цьому лісі – провідники до пекла. Вічна загроза знищення для кожного необачного сміливця, який розголосив факт свого існування. Це і є повною картиною цивілізації у Всесвіті, яка чудово пояснює парадокс фермі. Даши запалив ще одну сигарету, щоб хоч трохи додати світла в цей непроникний морок. І ось у цьому темному лісі з'явилося дурнувате дитинча на ім'я людство, що розпалило багаття і на повний голос заволало «Я тут, я тут, егей!» – вів далі лодзи. Хтось почув цей крик? Безумовно. Але тільки за цими вигуками неможливо точно визначити місце знаходження малого. Досі людство ще не надсилало усе світочної інформації про розташування землі і сонячної системи. З надісланого повідомлення можна дізнатися лише відстань між сонячною системою і Трісолярисом та загальний напрямок у Чумацькому шляху, але точне розташування залишається невідомим. На наше щастя, ми знаходимося на постельній околиці Чумацького шляху, тож особливої загрози це повідомлення не несе. А що за байка з твоїм заклинанням? За допомогою Сунця я розіслав Всесвітом три схематичні зображення. Кожне зображення містило 30 точок, які позначали проєкцію місць розташування 30 зірок на площину в тривимірній системі координат. Об'єднавши всі три зображення, адресат отримував повноцінну проєкцію розташування в космічному просторі 30 зірок, включно з 187 j 3 x 1 позначеною окремо. Поміркуй про це як слід, і саме все зрозумієш. Мисливець, задамувавши подих, скрадається темним лісом. Раптом він бачить свіжий зріз на стовборі і на оголеній білої деревині сяють добре зрозумілі всім подорожнім знаки, які вказують на певне місце. Яка думка спаде йому? Мабуть, не про доброзичливцями гостинці. Найбільш вірогідною буде така. Там сидить якийсь першилепковатий мрійник і ловить гав, тож його ліпше знищити. Важливо те, що виживання в хащі темного лісу у украй розшарпало нерви, і найменший подразник може спровокувати постріл у відповідь. Припустимо, що в лісі причаїлися мільйон мисливців, а число цивілізацій серед сотень мільярдів зірок у Чумацькому шляху може бути в тисячу разів більшим. Нехай 900 тисяч з них проігнорують послання, а зі 100 тисяч, що залишилися, 90 тисяч перевірять місце розташування, підтвердять відсутність життя і забудуть про це. І ось тоді хтось із 10 тисяч ухвалить рішення відкрити вогонь на знищення. Бо на певній стадії розвитку цивілізації напад є значно прагматичнішим і менш небезпечним, ніж проведення розвідки. Якщо там порожньо, жодних втрат на мисливця. Тепер саме час йому з'явитися на авансцені. То зараз ти вже не змозі послати ще одне заклинання. Так, Дашим. Заклинання треба розіслати принаймні всією галактикою, а Сонце заблоковане. Виходить, людство запізнилося лише на один крок. Швейцян, відкинув недопалок, який покотився зі схилу, Вихоплюючи з темряви невеличкі клаптики піщаного ґрунту. Ні, зовсім ні. Якби навіть сонце не було заблоковане, я виступив із пропозицією шантажувати трисолярис розголошенням їхнього місцезнаходження, що сталося б, тебе забили б каміннями края Діаса, а потім ухвалили спеціальні поправки до законодавства про заборону чогось подібного. Саме так даши. Бо внаслідок розголошення відстані між сонячною системою та трисолярисом і загального напрямку в Чумацькому шляху. Та ще й повідомлення координат Трисоляриса практично дорівнює викриттю знаходження сонячної системи. Це стратегія смертника. Можливо, людство запізнилося лише на один крок, проте ніколи не зважилося б його зробити. Значить, варто було ще тоді ж антажувати Трисолярис. Це все мало вигляд меж божевільного. Я й сам не був певен, що воно взагалі працює. Мав отримати підтвердження теорії, та й часу залишалося ще вдосталь. Хоча насправді головна причина криється в мені. Просто забракло б на це духу, та кому б не забракло. Гадаю, зараз нам уже немає сенсу знову потикатися до мера. Якщо весь світ дізнається, як ідуть справи, то помре ця відроджена крихітна надія. Не варто забувати і про сумну долю двох обернених. Я просто хочу принаймні спробувати зробити все, що від мене залежить. Але ти маєш рацію. Сподіваюся, все сказане тут залишиться між нами. Проте, якщо вважатимеш за потрібне, розповісти, будь ласка, як мені колись казали. У будь-якому разі я виконала свій обов'язок. «Приятелю, не хвилюйся, я нікому нічого не розповім». Але якщо подумати, то насправді надії не лишилося. Двоє повернулися на шосе, де було трохи світліше. Після глухої темряви їм вистачило навіть далеких тьм'яних вогнів поселення, що засліпили очі. «Ще одного ти не сказав. Хто така вона?» Лодзе завагався і зрештою мовив. «Знаєш, просто забудь. Це не так важливо». Просто знай, що аксіоми космічної цивілізації та теорію темного лісу вигадав не я. Я відзавтра починаю роботу в муніципалітеті. Якщо в майбутньому знадобиться допомога, звертайся. Даши, ти і так весь час дуже багато мені допомагав. Завтра я також вирушу до міста. Дізнаюся в бюро «Справах пробуджених», як там вирішується питання моєї родини. Супереч очікуванням Лодзи в бюро «Справах пробуджених» Йому повідомили, що заявка на повернення до життя його дружини і дитини не розглядалася. Керівник бюро прямо сказав, що посприяти в вирішенні питання не може, незважаючи на всю пошану до статусу оберненого. Лози зв'язався з Гайнсом і Джонатаном, які запевнили, що нічого про це не знають, але повідомили про нещодавні зміни до акта про обернених. Відтепер комісія проєкту обернені до стіни при ООН мало право вживати будь-яких заходів, спрямованих на стимулювання плідної роботи оберненого, над своєю місією. Тобто, як і два століття тому, ООН вдалося до шантажу, аби спонукати його до дії. Лодзі попросив повернути містечковий пробуджених звичне життя суворо обмежити будь-які втручання ззовні. Цю вимогу виконали повністю. Репортерів і прочан тримали незначні віддалі. У новому житті 5 все повернулося до звичайного ритму, ніби нічого й не сталося. За два дні відбулося перше засідання після поновлення плану обернення до стіни. Лодзи не поїхав до штаб-квартири ООН, розташованої в одному з підземних міст Північної Америки. Натомість за старою звичкою взяв участь у засіданні в форматі телеконференції з пошарпаної вітальні свого будинку в новому «Житті-5». Зображення виводилося просто на екран звичайного телевізора. «Обернений Лодзи, ми готові вислухати ваші зауваження щодо ситуації з вашими рідними», – почав розмову голова комісії. «Моє серце – купа холодного попелу». «Я вже не в змозі гніватися», – ліниво відповів Лодзи, розвалившись на канапі. Голова кивнув. «Це дуже добре для виконання вашої місії. Але комісія вважає, що ви повинні залишити маленьке селище, яке не може бути ефективним, як один із командних центрів майбутньої оборони сонячної системи». «Назва по вам про що зговорить? Це ще менше за розмірами селища недалеко звідси. Більше, ніж два століття тому, під час громадянської війни, засновники цієї країни Звідти керували широкомасштабним наступом. Голова знову похитав головою. Здається, ви нітрохи не змінилися з тих часів. Ну що ж, комісія з повагою ставиться до вашого вибору та звичок, але вам слід якомога швидше взятися до роботи. Цього разу ви ж не будете стверджувати, що вже невтомно працюєте. Зараз я байдикую, бо не маю інструментів для праці. Чи ви таки здатні транслювати моє заклинання у Всесвіт із потужністю випромінювання зорі? Слово взяв представник Азійського флоту. «Ви до вас, знаєте, що це неможливо. Краплини далі забивають перешкодами Сонце, і ми не очікуємо спадання інтенсивності опромінення впродовж двох-трьох наступних років. Тож пам'ятаємо, що до того часу ще дев'ять зондів досягнуть сонячної системи. Тоді я нічим не можу допомогти». «Ні, є ще одна важлива річ, якої ви не зробили», – заперечив голова. «Ви не розповіли суті вашого заклинання ООН і ОКФ» яким чином вам вдалося знищити зорю? Я не можу цього зробити. А якщо це буде умовою пробудження ваших дружини і дитини? І ви не соромитеся власного цинізму в такий вирішальний момент? Це засідання відбувається в закритому режимі. Крім того, вся концепція плану обернення до стіни вступає в жорстке протиріччя з моральними засадами нинішнього суспільства. Також можу повідомити, що після поновлення плану всі резолюції, прийняті 200 років тому, також залишаються в силі. Важих рідних пробудять за день до битви судного дня. А хіба вона не відбулася нещодавно? Земля і флоти дотримуються іншої думки. Головні сили Трисоляріан ще на шляху до сонячної системи. Берегти таємницю заклинання – моя відповідальність, як оберненого. Якщо вона стане надбанням загалу, людство втратить останню надію, хоча, здається, втрачати вже особливо нічого. Наступні три дні після засідання Лодзи, замкнувшись удома, безпробудно пиячив, не тверезіючи ні на мить. Кілька разів його бачили сусіди на вулиці, неголеного і страшному дранті, схожого на безхатька. У другому засіданні Лодзи так само брав участь у режимі відеоконференції з дому. «Обернений Лодзи, ми занепокоєні станом вашого здоров'я», – зауважив голова, побачивши на екрані його одутле обличчя. Камерою обвели всю кімнату, щоб делегати на власні очі побачили купи сміття, гармидер і батареї пляшок по кутках. «Вам варто повернутися до роботи хоча б задля власного психічного здоров'я», – напучував Лудзи, представник ЄС. «Ви знаєте, як мене повернути до норми?» «Питання про будження ваших дружин і дитини насправді зовсім не принципове», – сказав голова. «Ми не хочемо вас контролювати, розуміємо, що це майже неможливо. Проте давні резолюції зв'язали нам руки, тому вирішити питання доволі складно. Принаймні, ви маєте задовольнити певні вимоги». «Я відкинув ваші вимоги». Ні, доктор Ело, вимоги змінилися. Слова голови змусили Лодзе підвестися з канапи з жовтим вогником цікавості в очах. І які нові вимоги? Прості, украй прості. Зробіть хоча б що-небудь. Якщо я не можу надіслати заклонання у Всесвіт, то безсилий. Ви повинні будь щось придумати. Тобто ви кажете, що я мушу вигадати якусь дурничку позбавлену сенсу? Допоки ви своїм авторитетом зможете підтримувати в очах суспільства, значучись вашої вигадки? Це матиме сенс. Для людей ви представник розвиненої цивілізації чи ангел справедливості, посланий Богом у наш світ, і можете відігравати важливу роль у стабілізації. Але якщо і далі байдикуватимете та пиячитимете, невдовзі втратите авторитет. Це вкрай легко важна – намагатися досягти стабільності в такий спосіб і віщує ще більше неприємності в майбутньому. Але взяти під контроль ситуацію у світі вкрай важливо перед прибуттям до сонячної системи ще дев'яти зондів, що очікується за три роки. Ми повинні бути готовими до викликів майбутнього і правильно на них реагувати. Я справді не хочу даремно витрачати наші ресурси. Якщо це ваша щира позиція, то комісія може підшукати вам завдання, за якого ресурси не викидатимуться на вітер. Керівник КАЕФ ознайомить вас із деталями. Запропонував голова й перевів погляд на сановника. Скидалося на те, що очільник ОКФ, який також брав участь у телеконференції, перебував на одному з численних об'єктів флоту, розкиданих у космосі, бо панорама зоряного неба в широкому ілюмінаторі в нього за спиною повільно оберталася. Ми врахували час прибуття дев'яти краплин до Сонячної системи, базуючись на даних про їх швидкість і прискорення під час проходження ними останньої хмари міжзоряного пилу чотири роки тому. Ця дев'ятка відрізняється від першого зонда, бо після успішного відстеження траєкторії останнього двигуни перестали під час руху випромінювати видиме світло. Також зонди не є джерелом високочастотного електромагнітного випромінювання, яке могло бути використане для визначення їхнього місцеположення. Ми вважаємо, що ці вдосконалення стали результатом програми самоналаштування закладеної чи переданої зондам. Пошуки відстеження таких невеликих і тьм'яних об'єктів у глибинах космосу і так украй складне завдання, А тому, як вони припинили випромінювання видимого світла і поготів. Тож ми не знаємо точно, коли вони прибудуть до Сонячної системи і навіть як їх відшукати після прибуття. А чим я зможу допомогти? Ми сподіваємося, що ви погодитеся очолити проект «Сніг». Що це таке? За допомогою зоряно-водневих бомб, і маслянистої плівки скілець Нептуна, ми збираємося огорнути наш світ хмарами космічного пилу, на яких краплини під час сходження до сонячної системи залишать сліди. Ви жартуєте, ви ж знаєте, що я не цілковитий профан у питаннях космосу. Ви раніше спеціалізувалися на астрономії, саме тому ми й узгодили вашу кандидатуру для керування проектом. Минулого разу, коли за допомогою штучної хмари пилу вдалося успішно відстежити політ Зонда. Ми приблизно знали траєкторію цілі. Натомість зараз невідомо нічого. Якщо 9 краплин здатні прискорюватися і маневрувати без випромінювання, то вони можуть потрапити до сонячної системи навіть із протилежного боку. Де ви збираєтеся розгорнути хмари пилу? Скрізь. Ви маєте намір роздмухати таку хмару, щоб огорнути всю сонячну систему? Якщо так, то це ви, посланці божі. Звісно, це неможливо, але принаймні можемо створити кільце на площині екліптики між Юпітером і поясом астероїдів. А якщо зонди залетять за площину екліптики, то тут уже нічим не зарадиш. Але з точки зору астродинаміки, якщо група зондів збирається пролетіти повз усі планети Сонячної системи, то найбільш вдалою траєкторією буде рух площиною екліптики. Саме так летіла перша краплина. За такого розвитку подій, зонди обов'язково пролетять крізь хмари і щойно вони залишать сліди траєкторії руху, Наші системи спостереження по всій сонячній системі зможуть їх побачити і відстежувати в подальшому. Який зиск із усього того? Значу, дистеменно, що краплини вже перебувають у сонячній системі, ми зможемо запобігти атакам на цивільні об'єкти в космосі, відкличемо на Землю всі кораблі або принаймні ті, які опиняться на траєкторії руху зондів. Також ми розпочнемо евакуацію населення всіх орбітальних міст на Землю, поза як вони стануть надто вразливими. А ще важливіше завдання, додав голова комісії, ми маємо покласти безпечний маршрут для корабля, що відлетить у глибокий космос. У глибокий космос? Ми ж зараз не план ескапізму обговорюємо, чи не так? Ну, якщо вам подобається називати наш план цим терміном, будь ласка. Тоді чому не дати старт проєкту зараз, щоб запобігти всім цим несподіванкам? За нинішніх політичних реалій, суспільство ще не готове усвідомити необхідність цього кроку. Але коли... Дев'ять краплин підлетять надто близько, міжнародне співтовариство може дійти консенсусу в питанні відправлення в космос обмеженого контингенту. Звичайно, це лише припущення, але ООН і ОКФ мають бути готовими до таких викликів. Гаразд, але який сенс моєї участі в проєкті «Сніг»? Він є. Навіть якщо розгортати кільце за орбітою Юпітера – це масштабний проєкт. Потрібно буде розмістити близько 10 тисяч зоряноводневих бомб поряджених контейнерами з понад 10 мільйонами тонн масляної плівки, а для цього необхідно сформувати гігантський флот, і зрешто космічних кораблів Землі. Аби завершити подібний проект за три роки, подібно, що використовуючи статусом оберненого і беззастережним авторитетом людства, змогли мобілізувати і координувати сили двох людських спільнот. Якщо я зголошуся приєднатися до проєкту, коли зможу розраховувати на пробудження моєї сім'ї? коли проєкт повністю запрацює. Я вже казав, що це взагалі не проблема. Але проєкту «Сніг» так і не судилося бути повністю реалізованим. Жодна з людських спільнот не зацікавилася проєктом. Люди очікували певної стратегії порятунку, а не громісткого плану, згідно з яким у ліпшому разі людство поінформували би про наближення ворога. Ба більше, всім швидко стало відомо, що це не задум оберненого, а спроба ООН і ОКФ прикритися авторитетом лодзи. Крім того, супроти очікування ООН, мірою наближення краплин до Сонячної системи, ідеї ескапізму втрачали популярність. Головною причиною стало розуміння того, що повна реалізація проєкту «Сніг» призведе до стагнації всіх галузей, пов'язаних із космосом. А це неодмінно викличе всеохопну рецесію економіки Землі й флоту, тому жодна спільнота не була готова платити таку ціну. Як наслідок і будівництво кораблів для розробки Покладів маслянистої плівки біля Нептуна і виробництво зоряноводневих бомб за два століття по закритті плану Реадіаса придатними до використання залишилися менше тисячі з виготовлених тоді п'яти тисяч зарядів, а цього було замало для реалізації плану «Сніг», просувалися вкрай повільно. Хоча як це дивно, Лодзі цілковито присвятив себе проектові. Спочатку ООН і ОКФ планували просто використати його авторитет для мобілізації необхідних ресурсів. Але Лодзі сповна віддався справі і жваво цікавився всіма деталями проекту, проводив безсонні ночі пліч-опліч зі вченими інженерами технічної групи. Багато новацій вдосконалень первісного плану ініціював саме він. Наприклад, запропонував встановити невеличкі іонні двигуни на кожній бомбі для забезпечення певної маневреності на орбіті, що дасть можливість регулювати щільність хмару пилу в різних ділянках космосу в разі такої потреби. Він також припустив, що це незначне вдосконалення створить можливості використання бомб для безпосередньої атаки супротивника і перетворення їх на своєрідні космічні міни. За його задумом, навіть якщо вже точно відомо, що зоряно-водневі бомби не здатні знищити краплини, в далекій перспективі ними можна спробувати підірвати кораблі основного флоту Трисоліра, бо на сьогодні немає доказів, що й вони збудовані з використанням матеріалів і технологій. Сильної ядерної взаємодії. Тож Лодзі особисто визначав розташування кожної бомби, знаходив її найвигідніше місце в безкраї сонячної системи. І хоча з точки зору сучасних технологій багато його ідей здавалися наївними і заснованими на застарілих знаннях 21 століття, зважаючи на його авторитет і повноваження, більшість з них були реалізовані. Лодзі розумів, що для нього проєкт «Сніг» перетворився лише на втечу від власних думок. Найкращий спосіб утекти від реальності – з головою пірнути в роботу. Про те, що далі він працював над проєктом, то більше людей розчаровувалося в ньому. Усім було відомо, що він так палко присвятив себе цьому безмістовному проєктові, лише аби якомога швидше побачити кохану з дитиною. Жодної спроби виробити бодай якийсь план порятунку, що на нього так чекав світ, не було. Даремно Лодзи не раз намагався через ЗМІ донести думку, що не маючи в розпорядженні передавача, який за потужністю не поступається зірці, він не може нічого вдіяти. Проєкт «Сніг» зупинили за півтора року від початку його реалізації, і до того моменту біля Нептуна вдалося добути лише півтора мільйона тонн маслянистої плівки, що разом із половиною мільйона тонн зібраними раніше для туманної парасольки було замало для реалізації проєкту. Зрештою на відстані двох астрономічних одиниць від Сонця розмістили, 1614 зоряноводневих бомб, загорнутих у мембранний матеріал, просякнутий маслянистою рідиною, менше однієї п'ятої запланованого. Навіть якщо підірвати всі ці бомби одночасно, вони все одно не змогли б утворити суцільну хмару пилу. Натомість довкола сонця виникло б лише декілька окремих запорошених зон, тож ефективність системи раннього попередження про наближення ворога могла виявитися набагато нижчою. У ці часи надія швидко з'являлася і миттєво згасала. За півтора року тривожних очікувань і сподівань, людство втратило довіру до оберненого лодзи. Під час чергової конференції Міжнародного астрономічного союзу, в останній конференція цієї організації привертала увагу цієї світової спільноти 2006 року, коли Плутон був позбавлений статусу планети. Багато астрономів і астрофізиків обстоювали позицію, що руйнування зорії в системі 187 J3-X1 – лише збіг обставин. Поза як Лодзи за освітою астроном, ймовірно, він помітив певні передумови її руйнування ще у 21 столітті, скористався цим із власною метою. Хоча залишалося ще багато нев'ясованих питань, чимало людей охоче повірили в такий варіант розвитку подій, і це не могло не призвести до суттєвого падіння авторитету Лодзи. Сприйняття його громадськістю поступово змінювалося. Від статусу месії до звичайної людини і, зрештою, до найбільшого маніпулятора і містифікатора в історії. Лодзи ще залишався оберненим, бо дію Акта ООН вдруге не призупиняли. Проте реально впливати на ситуацію в світі він жодним чином не міг.